Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 30 Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corăbiei. Dumnezeu vechea asupra întregii corăbii, asupra oamenilor care se frământau și mai ales asupra slujitorului său, Pavel, ca să nu se schimbe nimic din planul său, să nu se piardă nimic din valorile sale. Sub lumina lui Dumnezeu, Pavel vedea toate mișcările de pe corabie și vedea și în sufletul oamenilor de pe ea, vedea și în sufletul marinarilor care voiau să fugă din corabie. Trebuie să înveți să vezi totul, spunea scritorul francez Renard. Dacă Dumnezeu a zis slujitorului său, ți-am dăruit pe toți cei ce merg cu corabia, versetul 24, înseamnă că nimeni nu poate fugi. Dumnezeu a zis și ce zice, el trebuie să se împlinească. Când vrei sub paravanul unor lucrări bune să fugi din locul unde ești așezat, te faci vinovat de păcate de moarte și nu vei rămâne nepedepsit. Pe oamenii poți înșela, dar pe Dumnezeu nu. De încercările care vin peste corabia vieții nu poate nimeni fugi. Dumnezeu a îngăduit să vină încercările cu un anumit scop, așa că nu există evadare pentru nimeni. Dacă vrea cineva să fugă din locul unde l-a așezat Dumnezeu în lucrarea lui, își primejduiește viața. Numai Dumnezeu poate schimba cu adevărat împrejurările spre binele celor ce ascultă de el. Versetul 31 Pavel a zis sutașului și ostașilor, Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Pavel făgăduiește întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu, pe credința în acest cuvânt, că niciun suflet nu va fi pierdut. Totuși, el spune sutașului că dacă fug corabierii, oamenii nu vor scăpa. Iată aici autoritatea credinței se arată în chip de plin. În clipa aceea, Pavel dă dispoziții. Când s-a adresat prima dată sutașului, acesta a ascultat de cârmaci și de stăpânul corăbiei. Acum când se adresează sutașului, sutașul dă porunci corăbierilor. Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Să înțelegem bine cele scrise în versetul acesta. Pavel nu intra în rândul acelor oameni care aveau nevoie de izbăvire. El era asigurat. Credinciosul este asigurat în Dumnezeu oricare ar fi împrejurările. Numai cei care se supun de bunăvoie încercărilor îngăduite de Dumnezeu peste viața lor vor fi mântuiți. Crucea trebuie primită în toate laturile ei. Corabia în locul acesta din scriptură poate avea mai multe înțelesuri. Ascultarea de adevăr, unitatea, lepădarea de sine, locul rânduit de Dumnezeu pentru un timp. Cine nu rămâne în această corabie nu poate fi mântuit. setul 32. Atunci ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Un gând duhovnicesc. Orice posibilitate de evadare, de fugă din corabia vieții, Dumnezeu o taie pentru orice om când e vorba să-i dea harul mântuirii veșnice. Numai în cazul când el nu vrea să primească mântuirea, adică se aruncă singur în valurile mării, atunci Dumnezeu nu-i mai poate da viață. Să revenim la Apostolul Pavel și la situația de atunci. Vedem pe corabie o schimbare de poziție a Marelui Apostol. La început nu este ascultat nici de sutași, nici de corăbieri, nici de stăpânul corăbiei. Dar la sfârșit, când toți ajung la faliment cu experiențele și cunoștințele lor, au ascultat și s-au supus în totul față de dispozițiile lui. Vedem aici autoritatea credinței, a omului credinței, care începe cu o înfățișare de demnitate, cu un îndemn, cu un sfat, cu o mustrare și sfârșește cu o poruncă pentru toți cei de pe corabie. Sutașul a poruncit îndată ostașilor să taie funiile luntrii, lăsându-o să cadă jos așa cum era porunca omului credinței, Pavel care asculta de Dumnezeu. El era capul tuturor celor de pe corabie. Ce adevărat este cuvântul care zice, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, Dumnezeu te va face cap, nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Slăviți să fie Domnul! Versetul 33 Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis, Astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. În dimineața celei de-a 14-a zi, apostolul Pavel arată o latură frumoasă a credinței, îndemnându-i cu duioșie pe toți cei de pe corabie să mănânce, căci nu mai mâncaseră de atâta timp și erau sfârșiți de puteri. Era cea din urmă zi de luptă cu vânturile și cu valurile mării înfuriate. Așa cum s-a amintit într-o meditație, Pavel era singurul om liniștit în fața pericolului în care se afla corabia. Prin credința lui liniștită, a furia mării și a sădit în inimile tuturor călătorilor nădejdea izbăvirii. El a ajuns capitanul corăbiei și comandantul ostașilor, iar poruncile și îndemnurile pe care le dădea erau pline de siguranță. Dumnezeu Tatăl nostru este același și astăzi. Dacă noi copiii săi ne încredem de plin în El, ne dă izbăviră și biruință în orice împrejurare grea prin care trecem. Aducându-ne aminte de Sfinții din vechime, se înnoiește și se întărește în noi încrederea în atotputernicia și bunătatea lui Dumnezeu. Din această stare putem vorbi apoi și semenilor noștri, sădindu-le și lor credința în inimii. Sădindu-le și lor credința în inimi Pavel a rugat pe toți să mănânce. Slujitorii lui Dumnezeu îndeamnă pe semenilor să mănânce pentru că numai mâncarea păstrează viața, puterea și buna dispoziție. Prin oricâte încercări trebuie să treacă omul, mâncarea nu poate fi ocolită, ci ea trebuie să rămână la locul cuvenit. Cine nu mănâncă, moare. Și duhovnicește este tot așa. Numai cine se hrănește, trăiește și poate să lucreze. Să ne hrănim duhovnicește oricare ar fi împrejurările. Aceasta este legea vieții celei noi și în același timp o poruncă din partea lui Dumnezeu. Noi suntem ai lui și nu avem voie să umblăm flămânzi pentru că nu putem fi buni de treabă. Ce sunt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 Ce liniște, ce siguranță și ce lumină arată credința, omul credinței în această împrejurare, când toți cei de pe corabie erau dispuși să facă cu totul altceva decât aceasta. Gânduri duhovnicești Aceasta e chemarea noastră de urmașe lui Hristos pâinea vieții. Să îndemnăm pe frații și semenii noștri să se hrănească cu pâinea vieții, căci numai așa vor putea scăpa de moarte. Dar nu numai pe alții să indemnăm, îndemnăm, ci noi înșine să ne hrănim cu stăruință, căci suntem pândiți de aceeași primejdie. Când nu ne hrănim duhovnicește, pierdem tot și putere și bucurie și viață. Să ne hrănim regulat și să îndemnăm și pe alții să se hrănească. Să umblăm după lucrurile care ne scapă viața veșnică, viața cea nouă din Hristos este un semn limpede al unei minți sănătoase și al unei credințe adevărate. Hrana duhovnicească este unul din lucrurile care scapă viața duhovnicească, o întărește, o crește și o ridică zilnic pe treptele desăvârșirii. Cine nu se hrănește cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu nu are viață nouă în sine. Nu e vorba numai de citirea literii scripturii, ci de hrănirea cu duhul ei, de cugetare și de adâncire în înțelesurile ei duhovnicești pentru creșterea omului cel nou. Să nu filozofăm cu Biblia, ci să ne hrănim cu ea. Versetul 35 După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Credința și nădejdea marelui apostol Pavel, așa cum s-a mai spus, au liniștit sufletele agitate și pline de frică ale celor de pe corabie. El i-a îndemnat pe toți să mănânce, dar nimeni nu îndrăznea să facă lucrul acesta. Atunci omul credinței s-a dat pe sine pildă. A luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Parcă nici n-ar fi fost furtună, parcă nici n-ar fi fost valuri, atât de liniștit a luat Pavel pâinea și a frânt -o. Obiceiurile credinței nu se schimbă după împrejurări, credința nu se adaptează împrejurărilor prin care trecem, ci credința are statornicia ei de stâncă. Pavel în mijlocul furtunii și al valurilor furioase parcă se așezase pe stâncă și își trește sfintele obiceiuri, iar cei din jurul lui priveau și i-au urmat îndată exemplul. Când îndemn pe alții să facă un lucru, fă tu întâi, ca să poți fi pildă pentru ei. Numai melodia cântată învață pe alții să o cânte, prezentarea ei teoretică nu învață pe nimeni. Dacă spui altora să se hrănească duhovnicește, ia tu întâi partea cuvântului și hrănește-te cu ea. Așa a făcut apostolul Pavel. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, înaintea tuturor, a mâncat din pâine. Mai întâi să mulțumim lui Dumnezeu și apoi să frângem pâinea care ne este spre hrană. La fel și cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Să o frângem înaintea tuturor, adică să nu ne rușinăm, ci să mâncăm dând și altora să mănânce. A mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile e o jertfă pe care trebuie să o aducă necurmat orice creștin adevărat. O credincioasă a visat un cântar. Pe un taler erau rugăciuni de cereri și pe un alt taler erau rugăciuni de mulțumire. Talerul cu cereri era plecat până jos, iar talerul cu mulțumiri era ridicat. Să nu citim Cartea Sfântă și să nu ne hrănim cu ea înainte de a mulțumi lui Dumnezeu. Rugăciunea întâi și apoi celelalte. Încă un lucru. Să nu ne fie rușine să mulțumim lui Dumnezeu înaintea oamenilor când ne hrănim cu pâinea trupească. Versetul 36 Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de a-o mâncat. Sfântul Apostol Pavel a îndemnat pe oamenii descurajați să mănânce, dar nu s-a mulțumit numai cu atât, ce a mâncat el întâi, iar ceilalți, văzându-l, s-au îmbărbătat și au mâncat și ei. Frica lor a dispărut și au început să-și revină la starea normală. Frica îți răpește toate puterile și te face ca un copil sau ca o femeie slabă. Frica îți răpește pofta de mâncare, iar îmbărbătarea îți redă din nou puteri de viață. A fi îmbărbătat înseamnă a fi adus la starea de bărbat, adică plin de curaj și de putere. Numai copiii și femeile sunt lipsiți de putere. Apostolul Pavel i-a îmbărbătat pe toți. Iată un adevăr de mare însemnătate de care trebuie să ținem seamă mereu. Pilda noastră îmbărbătează pe alții și le dă având pe calea cea nouă mai mult decât cuvintele noastre frumoase. Să unim vorbirea cu trăirea și vom fi o pricină de viață pentru semenii noștri. Credința, statornicia în credință, a făcut pe Pavel să strălucească în împrejurări când el nu a spus niciun cuvânt de chemare la credință, dar puterea și roadele ei se vedeau limpede în trăirea lui. Toți cei de pe corabie stăteau la masă împreună cu Pavel, la îndemnul lui, ca o masă frățească. Chiar și în felul acesta s-a împlinit cuvântul Domnului spus prin înger, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Minunat lucrează Dumnezeu, minunat este planul său, toată slava și închinăciunea se cuvin lui, acum și în veci de veci. Amin. Versetul 37. În Corabie eram de toți 276 de suflete. Amănuntele sunt necesare pentru întărirea adevărului. E bine să se aibă în vedere lucrul acesta ori de câte ori este nevoie. Tot ce este scris în scriptura noului legământ are mare însemnătate. Aici este dat numărul exact de 276 de oameni, pentru că atunci când vor ajunge la mal și se va face numărătoare, să se convingă toți că nu lipsește nimeni. Cuvintele apostolului Pavel s-au împlinit în tocmai matematic. Să învățăm să nu trecem peste ce este scris în toate privințele și în latura duhovnicească a Scripturii Sfinte. Versetul 38 După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. Vin vremuri când corabia vieții trebuie ușurată de toate lucrurile, chiar și de cele mai prețioase și mai necesare, numai ca să scăpăm cu viață. Înțelegem noi oare lucrul acesta? Așa cum s-a spus la începutul acestui capitol, toate amănuntele călătoriei cu corabia pe mare arătate aici au însemnătatea lor în planul lui Dumnezeu. Și din toate să învățăm, pe lângă faptul că Dumnezeu în atotputernicia sa face minuni, că marele său slujitor, Pavel, Trebuia să ajungă la Roma în fața cezarului, zic să învățăm partea duhovnicească de care avem nevoie toți credincioșii Domnului Iisus în călătoria noastră pe Marea Înfuriată a Lumii. Din versetul acesta învățăm marele adevăr că nimic nu este mai prețios decât viața. Numai împrejurările deosebite ne învață ce este de prisos pe lângă noi ca să le aruncăm pe toate și să scăpăm valoarea cea mare, viața. Viața noastră, cea nouă, este Hristos tot ce nu ține de Hristos aruncăm din noi ca să putem ajunge cu bine la țărmul veșniciei. Versetul 39 Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Numai când se luminează, îți dai seama de realitate. Întunericul este marele dușman al vieții. Să nu facem nimic, să nu luăm nicio hotărâre până nu avem lumina de plină. În lumina avem și binele și răul, în adevărata lor înfățișare. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul noului legământ, vedem limpede adevărul și minciuna ca să nu le amestecăm. Ferice de cel care nu amestecă lucrurile după ce le-a deosebit bine la lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și au hotărât să împingă corabia între acolo dacă va fi cu putință. Când vrei să împingi tu corabia, fie a vieții tale, fie a grupării religioase din care faci parte, slabă nădejde de a ajunge cu bine la mal. Corabia merge pe drumul hotărât de Dumnezeu, iar omul vrând nevrând se supune hotărârii lui Dumnezeu. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27, de la versetul 30 la versetul 39. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau în mare, sub cuvânt care vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corabiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămânea în corabie, nu puteți fi scăpați.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 Thank oh. you. Amen. Oh. Într-una-i inspirată, ca somnul ce poate rămin pe frunzale.